Білий чорт довгими вечорами розказував хазяїнові землі про те, що людину облагороджує тільки труд, що найвищий героїзм то героїзм простої праці, що тільки той, хто чесно трудиться, має право ходити по землі з високо піднесеною головою. Коли ж голова хазяїнова вже не могла триматися на в'язах і падала на стіл, сірі чорти схоплювалися зі своїх місць і водили галасливі хороводи з гагаканням і свистом, співаючи славу труду і золотим трудящим рукам. Стовмлений і розбитий хазяїн не засинав, а важко не притомнів. Чорти відтягали його до ліжка, зачиняли наглухові вікна й двері і лягали покотом кругом свого годувальника, охороняли його спокій і недоторканість. У години вільні від сну й обжирання вони сперечалися – Колемізували, позмовницькому про щось радились, а часом починали гристися, як вовки, на ґрунті якихось надзвичайно принципових незгод і розбіжностей. «Не розумію, чого ви казатись?» – сказав якось великий трудолюбець, коли його слуги, розхапавши за кілька хвилин великий лантух їжі, почали сваритися, пінячись та сатаніючись. «Казатись?» – приголомшено перепитав чорний чорт. І всі принишли злобливо вирячившись на хазяїна, ображені в найщирішій прихильності свої. «Як ти сказав?» Хазяїн розгублено мовчав. «І ти набираєшся на хабство так говорити? Як у тебе язик повернувся?» Захитався з боку набік білий чорт. «Ми про тебе дбаємо, про твою безпеку піклуємось, ночей не досипаємо, щоб з твоєї голови волосинка не впала, а ти отак дякуєш?» «Ось і сьогодні», – примруживши ненавидячі очі, додав чорний чорт, «Доки ти блудив десь, ми про тебе думали, про спокій твій». «Про спокій?» – вражено перепитав хазяїн. «Це добре, мені так спати хочеться, так хочеться перепочити». «Спати йому захотілося, от лидацюга», – з образою в голосі вигукнув чорний чорт і скомандував, «Прочитайте цьому невдячному новий указ про спокій». Сірий чорт грамоті підбіг до хазяїна і заходився вичитувати з обшарпаного, заяложеного зошита. Щоб кардинально і капітально забезпечити здоровий, спокійний сон нашого трудящого друга, ухвалюємо. Відгородити садибу нашого трудящого друга від усього навколишнього шкідливо і вороже до нас настроєного. Для чого необхідно? Поставити високий кам'яний мор навколо садиби. Викопати глибокий рів навколо хати, заповнити той рів водою і захистити колючим дротом. Спасибі, подякував сонний хадяїн, радий з того, що указ не дуже довгий. Можете мурувати, можете рівчаки копати, мені байдуже, вам видніше. Чорти зариготалися так, як певно, тільки в пеклі сміятися можуть качалися по підлозі, давилися шипінням і харчанням, передражнювали, можете мурувати, можете копати. Коли веселищі трохи вщухли, білий чорт схвально похитав головою. Дотепний ти у нас, друже, здоровий гумор, то справді твоя природна риса. Жаль тільки, що ти ледаченький. Подумай, хіба ж би ми самі для себе указ писали? Та ти будеш мурувати і копати. А годувати хто вас буде? Ти й годуватимеш, спокійно відповів чорний чорт. А щоб тобі легше було, ми вирішили ці роботи перенести на вечірні години. Сам розуміє, що таке робиться в таємниці. І посипалися дні, як каміння на голову хазяїнову. Разом з камінням уклав він мур у добру половину свого здоров'я. І увіччя й задумав спекатися у стогидлих слуг своїх. Згадав, що в погребі заховано кілька банок миш'яку. Вранці нарубав чортам буряків і щедро пересипав отрутою. І сталося неймовірне. Чорти ще нічого не їли з таким несамовитим апетитом. Лізучи в бочку нахрапом, вони порвали обручі і навіть клепки поламали. Коли дно було вилезено до близьку, чорний чорт підійшов до хазяїна, розкарячив ноги. Так він завжди робив, коли сильно гнівався, і запитав люто, «Ти чому це так довго приховував від нас?» «Що приховував?» – одерев'янів хазяїн. До них наблизився білий чорт, і сердито сплюнув, от і про такого, служи йому. «Я вас не розумію», – прилякано прошептав хазяїн.